Того вечора він грав у підземному переході на Майдані Незалежності, і поганіння звучав з таким надривом, ніби скрипаль вийшов на сцену, щоб зіграти останню у своєму житті. І смачок не торкав струн, і ноги не торкалися землі. Перехожі, звичні до голодних музикантів і нездарих концертів, вражено зупинялися. Бо то була музика, що дає сили гідно померти, як немає сил гідно жити. Всі падіння і злети його 46-річного існування плеви в кольоровому тумані перед його очима. і Він не бачив своїх слухачів, деякі з яких навіть витирали сльози, і мало не всі кидали у фотляр від скрипки монети по 25 чи 50 копійок. У нього вже давно набралося на квиток додому, а він все грав і грав, як, мабуть, грав тільки на дипломному концерті два десятки років тому. Тоді він був молодим, гарним і здоровим, але тоді також хотілося тільки одного – грати, грати, грати Паганіні, аж поки не прийде смерть. Хтось із невеличкою юрми слухачів гукнув, щоб він зіграв мурку. Хтось попросив заграти шербурські парасольки. І, можливо, іншим разом він би заграв, бо вмів імпровізувати на скрипці все, що завгодно – але того вечора йому не хотілося жодної профанації. Він заграв 24-й найпронизливіший каприз і після останнього акорду вклонився мало не в ноги своїм випадковим слухачам. А коли підвів голову, побачив розкішну пані з родуватим волоссям на комірі коротенької пухнастої шубки. Йому стало соромно, що він грав тут, у цьому брудному переході, а не на сцені колонного залу. Він присів на впочіпки, став сипати до кишень монети з футляра. Ті, хто слухав його, розійшлися, і тільки пані в шубці не шлагать. І коли він незграбно нахилявся до футляра, щоразу бачив поблизу її химерні черевики з трьома срібними пряжками по боках. А коли зібрався йти, підхопивши скрипку рюкзачок, вона заговорила до нього. Ви дуже добре грали. Дякую вам. Ви дуже добре грали. Ви не з Києва, правда? Ні. А як ви здогадалися? Ви грали там, де нема ваших знайомих. А ви ще не дійшли до повного знецінення особистості. Дякую. Дякую вам. У мене так давно не було слухачів. Ви з якої небудь обласної філармонії? Тут ви трошки помилились. Я директор дитячої музичної школи. Втім, не знаю, чи збереглася там моя посада. І ви зберегли у провінції такий рівень? У нас іноді бувають дуже здібні учні. Не часто, але заради них варто тримати рівень. З підземного переходу вони піднялися на хрещатик. В вечірньому повітрі блищали фіалкові зірочки морозного снігу. Скрипаль і жінка деякий час йшли поряд мовчки. А потім жінка раптово глянула йому в обличчя. «Куди ви зараз?» Скрипаль глянув на годинник, який намагався продати сьогодні вранці на сінному ринку. То був дуже хороший годинник За нього ніхто не давав більше шести гривень А цього б не вистачило на квиток у загальному вагоні Він і скрипку намагався продати Бо після виходу з лікарні опинився в тому неймовірно При стані, коли не має на що їхати додому І хоч помри, а ніхто ж не позичить на дорогу Мені на донецький поїзд Я спізнився, але вночі йде пасажирський Тепер я доїду І він зайкнув монетами в кишенях Ходім ти до мене? «Я живу тут поряд, поїдете завтра, а цього вечора поговоримо про вас і про ваших учнів». Морозний сніг, гучні люди навкруги і весь химерний хрещаток гойтнулися навколо нього і попливли проти годинникової стрілки. «Ходімте, чи на вас чекають завтра вранці?» «Ні, на мене не чекають завтра вранці». Він рушив за цією жінкою, голодний, немитий, неголений чоловік, що хилився від зимового вітру. Сьогодні вранці він вийшов зі смердючої столичної лікарні, де з нього видалили якісь непотрібні частини, де він мало не залишився назавжди. А там, куди треба їхати донецьким поїздом з пересадкою, на нього чекає музична школа, де померзли всі роялі і розкрали всі вілончелі, а також будиночок сірої цегли і садочок над яром, де хазяйнує нелюба жінка, яка, одначе, 13 років тому невідомо від кого, примудрилися народити геніального хлопчика-музиканта. Єдине, чому він живе з цією жінкою, а може і на світі взагалі. Ця жінка писала, що немає грошей їздити до нього, а гроші на зворотну дорогу передає через знайомих знайомих, якого він так і не дочекався. А тепер він йде по вечірньому хрещатику за неймовірною жінкою в коротенькій шубці і дивиться, як дурень, на її впевнені стрункі ноги в химерних черевичках з трьома пряжками по боках. Куди вона веде його? Можливо, в якийсь притон, де його змусять грати для п'яної малини. Відберуть годинника, скрипку і ті гроші, що він їх заробив своєю грою. Жінка озирнулася. «Я працюю у Фундації підтримки обдарованих дітей України». Вона просягла йому візитівку. А в мене немає візитівки. А звуть мене Анатолій Сумцов. І я, принаймні до хвороби, був директором провінційної музичної школи. А вас, я здається, бачив по телевізору. Тільки не як працівника цієї організації. Ви говорили в якомусь ток-шоу. Можливо, раніше я багато виступала на телебаченні. Я рідко дивлюсь телевізор, хоча в провінції це єдина розвага. Але жінка, з якою я живу, практично не вимикає телевізора. «Ось ми й прийшли!» – вона натисла на клавіатуру на дверях під'їзду, а потім на кнопку ліфта. Анатолій несміливо присів на круглий диван посеред салону, поклавши біля ніг свої речі, а вона налила йому чарку коньяку і зникла. Згодом повернулася в іншому вбранні і насмішкувато глянула на чарку, гадаючи, вочевидь, що недолугий провінціал випав єдиним духом коштовний напій, який годиться сидіти протягом багатогодинної розмови. Але провинціал взагалі не торкався бурштинового напою. «Послухайте, ви, мабуть, смертельно голодний?» – та жінка не любила співчувати – вона не любила людей, в яких життя склалося так, що їм потрібно співчувати. Вона затягла до себе цього неголоного скрипаля, який колись не зумів створити капітал зі свого таланту, бо відчула, що такого учителя має бути хоча б один непересічний учень, для якого ще не все втрачено. Її фах – знаходити алмази у лайні, витягати їх звідти – і переправляти туди, де шліфують діаманти. Вона знайде чергову дитину, що не вміє витирати носа, але народилася із умінням тримати скрипку. Відрядить її вчитися до Цюріха або до Кельна. Заради цього вона повечеряє з цим, обдарованим невдахою, а потім постелить йому на підлозі в кабінеті. А завтра відрядить у дорогу. Чи можу я обтяжувати вас, пані? Не знаю, чи зможу віддячити вам. Анатолій заради цієї жінки намагається правильно говорити по-українськи. В нього не завжди виходить зграбно. Пані, якщо вже ви запросили мене бути вашим гостем, а я був абсолютно не готовим бути гостем порядньої жінки зі столиці, і тому я наберуся нахабства... Що вам треба? У вашому помешканні, певно, є ванна кімната? Звичайно. Зараз я дам вам рушника. Бо в моєму будинку в Дружбонародівці нема. Є літня лазня, а взимку треба гріти баки – в будинку на Слобідці, де я народилася і жила до 16 років, є така в Києві саперна Слобідка між Лисою і Чорною Горами. Було все так само, що і у вашій народівці. Але я вибилася в інший світ і досить таки давно. Я щиро радий за вас. Але якби всі з дерев'яних будиночків без вигод вирушили на завоювання розкішних апартаментів, можливо, вам не вистачило б місця. Хтось має лишатися і там, де лишився я. Але не ці, в кого такий талант, як у вас. Але хто тоді навчить нотам геніальних хлопчиків з родин п'яниць і торгашів? Гаразд, цю розмову я продовжуватиму з вимитим мужчиною. Прошу вас, Анатолію. Чи думав він, коли вранці стояв під розбитим душем у ненависній лікарні, даремно чекаючи теплої води, а потім безнадійно обтерся сухим рушником – і натяг на себе невипраний одяг, в якому приїхав, а чистобілизну так і лишив у рюкзаку? Чи думав він того дня вранці, що чекає на нього ввечері? Коли після годинного блаженства він виліз із ванни, його почистували печеною картоплею і чаєм з вершками. Саме це, здається, їла моя мама після операції. Вона, правда, невдовзі померла. Але з вами, я певно, все буде гаразд. Згадаєш мої слова? Взагалі, я ніколи не опікувалася чоловіками, не складалося. Проте я вже другий рік опікуюсь обдарованими дітьми України. Розкажи мені про своїх учнів, заради яких ти лишився у своїй дружбонародівці. І він розповідав їй, що були в нього і невикористані шанси, і нещасне кохання, і великі запої. Але все минає, і поки ми живі, треба жити. Він став викладачем у музичній школі, полюбив дітей, серед яких траплялися ще краще, ніж він. Декілька його учнів вступили до консерваторії, але славетним виконавцем не став ніхто. Він говорив про сина жінки, з якою жив, про його сині очі та незіпсуту душу. Говорив про створене ним дитяче тріо амітьє, і вона пообіцяла одного дня неодмінно приїхати до дружбонародівки. Так, неодмінно. І записала, за якою адресою надіслати йому аплікаційні форми на підтримку. Він неодмінно має заповнити ці папери, щоб вона могла працювати з його школою офіційно. А потім він грав для неї Паганіні. Тільки для неї. Але вже не так, як кілька годин тому. Мабуть, у тій кімнаті з картинами на стінах і великими вазами на підлозі не було такої акустики, як у переході. І крім того, тоді він був у повному вічію. І сам диявол водив його смачком. «Не поминай своє ім'я диявола», – сказала вона і подарувала йому свою книгу «Диявол у світовій культурі». І Він трепетно взяв книгу, обкладинку якої прикрашав чорний силует неголовного скрипаля – і сказав їй, що в будинку культури в їхньому райцентрі якось був книжковий ярмарок. Із українських книжок були тільки польові дослідження з українського сексу, які відразу розкупили вчительки з української мови, яким накинули години зі статевого виховання. А потім вона розстелила матрац на підлозі кабінету, і його ложа простерлися від шафи до шафи з письмовим столом у головах. А потім він спав так солодко і міцно, як не спав, мабуть, рік бо протягом кількох місяців до лікарні його мучили нічні болі, а потім у лікарні після операції все було таким рипучим і смердючим, що не заснеш, тільки забудешся в химерному маренні. А серед ночі прокинувся, і поряд була Мар'яна, яка прийшла довідатись, чи добре йому спиться. А вранці вони снідали разом за розсовним столиком. Вона зварила собі каву, а йому чай – вона вибачилася і сказала, що тепер має виставити його зі своєї хати, бо поспішає до офісу фондації, але хай він не ображається, бо вона надала безкоштовну низку послуг, які коштують купу грошей, яким немає ціни. Сказав він: "Усе є ціна". Рішуче не погодилась вона: "Гроші це загальний еквівалент. Те, чого не купиш за гроші, можна купити за великі гроші". А потім вони сміючись перерахували гроші, які він заробив у підземному переході. Там було значно більше, ніж на квиток на поїзд, плюс на автобус до Дружбонародівки. До того ж, обидва водії автобуса його знають і можуть відвезти в борг. Вона обміняла його копійки на гривні, а монети дзвінко сипала до однієї з великих ваз, що стояли у вітальні на підлозі. Потім сказала йому, що вивчала вуличну музичну економіку. Зазвичай українські вуличні музики за 6-7 годин роботи заробляють 5-6 гривень, а в нього фантастично великий заробіток. Таке буває тільки з тими, хто грає вперше. Вона одного разу грала в рулетку в казину, виграла дуже багато і відтоді не ризикує, бо певна, що тепер програє. Так і він не повинен більше грати на вулиці. Втім, якби він не грав цього разу, вони б не познайомились. А вона рада, що це відбулося. А Вони вийшли разом на ще темний зимовий хрещаток і розпрощалися в сутерині, де зустрілися вчора. Він блукав Києвом з дивним гіркуватим почуттям, яке не можна було назвати щастям, але то не була вчорашня блювотна безнадія. Якби від нього не пахло неймовірними шампунями, його співмешканка Тетяна сказилася, коли побачила б хоча б десяту частину того, що стоїть на поличках в її ванні. І якби він не відчував блаженство добре вимитої людини після тривалих липких поневірянь у по лікарняних ліжках, він би подумав, що йому наснився сон. Несподіваний, хороший сон з давно забутим еротичним епізодом.